Rec Play és el concurs de maquetes divetres ràdio. Si ets un solista o toques un grup de... de fincat a les Balears, o sou balears en el vostre DNI i teniu un grup, o sou solistes, o teniu un amic d'un amic que solista, ja li podeu dir, o que toca un grup que tothom coneix algú, que sí, en Joan, fill de la veïnada que té un grup i sí, fa feina en l'altre ja podeu expandir aquesta notícia que és que ha un concurs de maquetes el concurs de maquetes d'Ivetra Ràdio el RecPlay un concurs de maquetes que està molt bé i vol fomentar la música en català bases heu de presentar 4 cançons una maqueta de com a mínim 4 cançons i 3 han de ser en català com a mínim un concurs per fomentar la música en català. No importa l'estil, tampoc l'edat. És obert, només que tenguin 3 cançons, com a mínim, en català. Mm. Aquestes són les bases del RecPlay. I on vos podeu inscriure? Os podeu inscriure a musicaib.cat. Musicaib I ho podeu fer... Des de ja mateix, ja vos estàu torbant, demà pot ser massa tard, musicaib.cat. Hi haurà un guanyador per jurat i un guanyador online. El guanyador per jurat es decidirà a una gran final a Palma el 9 de setembre, amb quatre finalistes en concert. És a dir que més un grup convidat. Hmm... És a dir, que concurs RecPlay, com dic, a musicaib.cat, vos podeu inscriure i ho podeu fer des de ja. El premi, una gira remunerada, pagada per Barcelona, València, Mallorca, Menorca, Eivissa... Així ho han fet, per exemple, RELS. Van en foc i el món El món es crema, és una cançó d'un grup d'Eivissa que es diu Rels, i des d'Eivissa mos està escoltant el seu líder, en Sergi Tour. Sergi, com estàs? Hola, bones tardes, bé? Estàs assegut o estàs dret, Sergi? Sí, sí que assegut, assegut. Està bé, no? <risos> que tal la teva cançó pròpia sonant per la ràdio? Molt bé, la veritat que sí que és, que és polit sentir-se. És una cançó, a més que El món es crema, una cançó que va guanyar un premi, va guanyar un premi a millor cançó inèdita el concurs FESTERRA 2008. Explica'ns una mica com va ser això. Doncs pues sí, bueno, eh, res, va, vàrem anar amb aquesta cançó com a principal, com a, com a cançó estrella, de, bueno, com a cançó, la millor cançó que, que teníem en aquell moment, i sí, va, va, va, va sortir bé i mos varen desprèmit a sa millor cançó, sí, sí. ja allà, teniu molt clar, vosaltres, que era el millor, no? Ja... Bueno, sí, varen deses cançons que teníem en aquell moment, varen dinar-me a treure ses... Totes ses armes, no? I, totes bueno, ses armes. Era... A més, totes ses armes en una cançó antivelicista. Bueno, sí, anem a però a amagar-les, ja m'entens. Sí, no? A ses armes i són flaus no? O són guitarrons. Exacte, sí, sí. Guitarres, sí. <laughs> guitarres. Um, segur defin definiria o te definiries, definiries RELS com un grup de guiterres? Bueno... Eh... Com un grup, quizà, no com un grup de guitarra, sinó com un grup, un grup místic, no? un, grup, un grup de conjuntat. No? Com, de fet, no, no predomina la guitarra, sinó predomina cada un dels grups en el seu moment. No? Uh -huh. Tots tenim el hueco dins cada cançó realment. I com és això que ser un rock, un grup místic? místic més que res ho dic per el tipus de lletres no, no uh -huh. perquè sí, eh, perquè parlen de sí, és, és que no sé com explicar-ho realment les eh, lletres pues, parlen de llocs misteriosos eh, també són lletres molt, molt, real, molt, molt realistes no? que parlen de la vida de quotidiana de les persones i de sentiments Intenta anar, és com que intenta anar més, més enllà de del que nosaltres veiem a primera vista, no? De fet, tocau molt de temes socials, per exemple, la cançó antibelicista que hem escoltat, alguna per als que es guanyen la vida com poden, alguna dedicada als que no tenen on dormir... Sí, sí, sí, sí, bueno, sí, una cançó que es diu Vagabund, també és de les primeres, també és de va ser Treure el món a Escrema i la de Vagabunt, que varen sortir a la volta. Són cançons ja que són les més antigues d'Arrels, el que bueno, encara encara estan sonant, no? Tu ets el compositor de les lletres? Sí, sí, sí. I, per tant, en reflecteixen un poc, o molt, la teva consciència social, no? Vull dir, és un... És una mostra de les teves preocupacions socials. Sí, bueno, eh, n'hi ha que sí, i n'hi ha que, que bueno, aunque fóssim preocupacions meues, eh, són preocupacions que, que molta gent se les, les, deu, eh, les deu tenir, saps? Són preocupacions de, de sa gent. Eh, el que eh, Troc que era bo, pues, ja que feia una lletra, doncs pues, dir alguna perquè la gent que ho senti també pugui sentir-se identificada, no? Mm -hmm. Està bé. Eh, clar, és com una ONG, però diferent, no? És com... A, eh, però música. Exacte. <laughs> no, tampoc tant, tampoc tant. No, però... Però sí, sí que és important quan escrius dir el que penses, no? I uh -huh. en aquell moment que jo em poso d'abans a fer a escriure, doncs pens, ostres, doncs vaig a fer una cançó en contra de la guerra, doncs vaig a dir lo que pens, mira, tal. I, I sa gent, bueno, doncs supos que, a més que sempre són temes que sa gent hi posa sobre. I, i tu realment quan escrius una cançó vols que sa gent presti atenció d'alguna manera. Si és una cançó que és una cançó molt animada per saltar, pues, ja has aconseguit el que volies, no? que la gent pues, eh, faci un concert i la gent vengui, conegui la cançó i es a saltar. En aquest cas, pues, una cançó que parla en contra de les guerres, pues, la gent que ve un concert ve, escolta allò i, i, i bueno, treus la seva conclusió del que uh -huh. escolta. Uh -huh. I més que s'entén, s'entén el que cantes, no? Sí, bueno, per lo menys eh, s'intenta que s'entengui. Vull dir que no cantes watch a game, cheat fortune, the crunch... No, no, no, no, no, no. de fet m'han dit de cantar amb anglès alguna vegada i, i, i per cantar amb inglès, doncs pues, jo troc que si no has de ser inglès, has de dominar-lo molt bé. Mm -hmm. Si no, el que tu dius, watch a watch watch away. No sé el que siguis en Neil Young. Sí, bueno, de fet, eh, nosaltres tocam una versió. No és amb anglès. Eh? <laughs> perquè ja, ja ha tocat de dir de fet eh, la feim eh, en català també i sí, sí eh, m'agrada molt escoltar, escoltar música en anglès i tot això però, però altres ara mateix només faim música en català i bueno ja, depèn de la de resposta que vagi tenint també no, no, no, no, no, no mos tancam ses portes de res, o si sigui, hagués que fer una cançó en castellà pues, se fa, i saps, és un tema que dona molt que parlar la gent sempre et pregunta, no? Evolution Blues, una cançó de Neil Young, una de les cançons un dels artistes que més ha influenciat eh, RELS, un grup d'Eivissa que estan parlant amb el seu component el seu líder principal, Sergi Tour, Sergi com està la cosa dels concerts en directe a Eivissa? Eh, doncs a Eivissa... La cosa dels concerts, ara pareix que comença a haver més concerts. O sigui, uh -huh. Fa un temps que comença a haver més concerts, però realment no està gaire bé la cosa. Uh, crec, que, crec que no està ben repartida, el tema de concerts no està ben repartit. No? Uh -huh. I crec que els uh, mateixos pobles que són realment els que ens donen concerts en els grups, hauríem d'escoltar de, que hi ha molts de grups i no? Eivissa que estan sortint que no sempre tenen per tocar els mateixos grups i tindríem que dar més opcions a, a molts de grups que estan allí començant bueno, duint molt de temps tocant, però és igual sempre t'han de dar-se oportunitat per tocar i a part d'això, bueno, hi ha locals, bastants de locals que sí que estan fent música en directe i s'està agafant un poc de la cultura de la música, que s'ha perdut molt a Eivissa, no? A Eivissa la música de, de discoteca i tal és el que funciona, no? I, mm. Però ara pareix que, com que estan sortint molts de músics joves, doncs pues, no fa que, que s'aposti sa més també un poc més per la música en directe. Uh -huh. Per exemple, vostres rels, tocau habitualment, en directe, o així molt puntualment? Hombre, eh, depèn, hi ha, hi ha algun més que tenim diversos concerts, com a quatre concerts, llavors hi ha algun més que no, que no tant... Diguem que no és algú que no anem estressats tampoc, a veure si m'entens, no? Sí. Que, que a poc a poc eh, eh, va, va creixent aquest interès, també és supost perquè els propis el músics o la pròpia gent interessada per la música podríem dir que al marge de, de, de tot el que es ve a Eivissa internacionalment, no? la música de discoteca, etc, sinó els amants, per exemple, del rock and roll eh, dic jo que vos haureu haver de... juntat no? per aconseguir coses sí, sí, sí és, és complicat perquè ja t'ha dic s'ha perdut molt el que és la cultura de fer música en directe. i bueno, ara està bé perquè jo crec que les institucions també se'n donen compte no? de que han de muntar històries i han de muntar concerts, festivals i coses perquè els músics també de, no només els músics de discutar que sinó els músics... de els músics realment eh, tinguin concerts i puguen, i puguen, puguen oferir les pues, seues cançons a la gent, a els turistes, a la gent d'aquí, en els bars, per tot. Mm. I fora d'Eivissa ho ha arribat a sortir o encara no s'ha produït aquest vot? Sí, sí, sí, vàrem estar, a... estar tocant a Puyensa, el, el de mm. Músics per la Llengua. Sí i va estar molt bé, de fet eh, m'ho va agradar molt perquè havia molts de grups i havia, o sigui, un poble en, en un espai així reduït com qui diu, hi havia a cada plaça hi havia un escenari i que amb, això, amb això sí que aquí fa falta que es facin coses així perquè de fet mos dones l'oportunitat d'anar-nos a sortir fora inclús, no? Mm -hmm. I Rells, el nom del grup, de quines arrels estaríem parlant? El nom d'arrels, pues, això ve un poc de, de que cada un dels grups, per exemple, jo tinc les meus arrels musicals llavors en Lluís, que és el baixista, té les seues és un, un, una persona més de, més de jazz, bossa nova, i llavors clar, llavors ve en el grup i aporta, doncs, pues, els seus coneixements eh, els adapta a la música que, que faim en el seu grup. No? Llavors, per exemple, en David també està amb saxo i la sa guitarra, i jo amb guitarra i la o sigui que cada un, cada un té el seu, el seu estil. Ve un poc d'aquí, eh? de fet, eh, bueno, també en Luis té rels sud-americanes, i bueno, és, fet, eh, és això, volíem representar un poc en el seu nom, eh, representava un poc a sa banda. Moltes rels, juntes. Sí, to, tot, tot ve d'aquí, sí. Així són en rels. Sergi. Sergi sí, Dic que aquí. Hola, Sergi, Di queixí són en rels. Així són aquesta mescla que has explicat de diferents rels. Rels, un grup d'Eivissa que us heu presentat al concurs Rec Play. Sergi, moltíssimes gràcies i molta sort. A eh, altres, moltes gràcies a as.. master from